Fil Sürəsi Məkkədən azılırmışdır. Beş ayədir. Bağışlayan və məhriban Allahın adı. Ya Peyğəmbər, Məyər Rəbbinin fil sahiblərinə, Kəbəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn Həbəş ordusuna nələr etdiyini görmədim mi? Məyər Rəbbin onların heyləsini boşa çıxartmadı mı? Onların üstünə qatar-qatar quşlar, əbabil quşlar göndərdi. O quşlar onlara bişmiş gildən düzəlmiş möhkəm xırda daşlar atırdı. Rəbbin onları həşarat tərəfindən yeyilmiş əkin yarpağına, saman şöpünə döndərdi.